Vi skal løbe i fjern. Vi skal løbe i fjern. Vi skal løbe Velkommen til programmet Hitlers Æsøer. Et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan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 Danmarks mest militære enhed, midt i verdens største patruljedistrikt. 12.000 km kystlinje skal de afpatruljere. Sammen med SIE og Joshua i Slædehold, har de til opgave at opretholde Danmarks suverænitet over det mennesketomme polarøde langs Nordskysten af Grønland. Slædepatruljens virksomhed er ukendt for de fleste danske. Det begyndte under 2. verdenskrig, da landshøvding Eskebrun oprettede Nordøstgrønlands grønlands slædepatrulje for at bekæmpe tyske marineradiostationer langs kysten. Det kom til kampe på Sabineøen og Shannonøen, og med amerikansk hjælp blev tyskerne fordrivet. I 1950 genopbyggede man slædepatruljen, som tog navn efter polarhimlens klareste stjerne Sirius, og det første hold soldater overvintrede i Lautercocks ekspeditionshovedkvarter på L.A.Ø. I 1951 flyttede man hovedkvarteret til Danneborg, og når hold nummer 3 her nu slår tændt fra natten, sker det efter aftale med hovedkvarteret i Danneborg, som de to oversagssanter daglig har radioforbindelse med. Det vi hører her er et øh, samklip fra den øh, første tv-udsendelse, øh, som Danmarks Radio lavede i 1965, der beskriver Siriuspatruljen, der håndhæver Danmarks suverænitet i Nordøstgrønland. Og vi hører, at der var kampe med, med tyskerne under 2. verdenskrig, hvor, hvor tyskerne jo af flere omgange forsøgte at etablere værstationer i dette helt store område. Enorme område, faktisk. I bogen Krigen i Nordøstgrønland fortæller den tidlige overlæge Jens-Jerik Schulz beretningen om træfningerne mellem danske slædepatruljefolk og tyske marinesoldater, som fandt sted i marts 1943 ved fangstationerne Eskimo og sidenhen ved hytten Sandøen, hvor Siriuspatruljens hovedkvarter, Daneborg, ligger i dag. I den sidst nævnte træfning blev den 29-årige danske patruljemand, Korporal Eli Knudsen, skudt og dræbt. Jens-Erik Schultz lever ikke i dag. Han døde som 89-årig i foråret 2020, men med os i studiet har vi i stedet Peter Schmidt Mikkelsen, der kendte Jens-Erik Schultz rigtig godt, og i øvrigt også er forlægger, og derfor også har udgivet bogen, vi skal tale om øh, her i dag på forlaget Sirius Books. Et forlag, man næsten kan høre, udgiver bøger med forbindelse til Nordøstgrønland. Velkommen til programmet, Peter. Tak. Peter, du, du kendte, som jeg nævnte, Jens Schulze rigtig godt, og i øvrigt igen mange år. Øh, øh, hvem var han, og hvorfor var han så optaget af Nordøstgrønland? Ja, jeg mødte Jens Erik øh, første gang i en dejlig sommerdag i 1991, og øh, vi blev straks gode venner. Øh, det var ikke planlagt på nogen måde, at vi skulle mødes, øh, eller i hvert fald ikke fra min side, men øh, øh, vi mødtes øh, hos en gammel fangsmand, der havde været i Nordsgrønland, og øh, ja, så blev vi ret hurtigt klar over, at vi havde noget til fælles. Men Jens Erik, øh, han blev min rigtig gode ven, og... Øh, han var et øh, et rigtig rart og øh, stort menneske, kan man sige. Han var også en. Øh, jeg tror han havde en. Han var som følsom menneske også på sin vis. Øh, og omkring hans interesse for Norgeøstranland, så starter den jo helt klart med hans morfar, Johannes Lindhardt, som øh, er læge på Danmark ekspeditionen den legendariske Danmark ekspedition fra 1906 til 8. Er Mylleseksen? Med Mylleseksen, ja, ja. Okay. Ja, og det var Johannes Lindhardt, han var ekspeditionslæge. Hvad var Mylleseksen eller Danmarks expeditionens formål kort? Jamen det var at så at sige slutte ringen øh, af kortlægning om Grønland. Perry var jo kommet nordfra fra over fra Tule og havde ligesom lukket de sidste stykker og var nået over forbi Kap Mose og havde bygget en varde der. Øh, den tyske øh, ekspedition, 3. Deutsche, øh, Deutsche, Deutsche Polarfart, var i 1869 kommet op langs østkysten og et stykke altså op omkring det, der er Danmarks havn i dag. Det område, det lå inden, øh, imellem det der, det vidste man ikke, hvordan det så ud. Og det var primært opgaven for Danmarks ekspedition, det var at få det her en gang for alle. Kort lagt, i hvert fald i grove træk. Og Peary var en, en engelsk ekspedition? Han var amerikaner. Han var amerikaner. Ja, og det, er jo, det var ham, han havde ni ekspeditioner, hvor han forsøgte at komme op på Nordpolen. Og han, han, han mente også, at han havde været der til sidst. Det, det er ganske vist blevet diskuteret lidt, men, men i hvert fald så var det jo nogle fantastiske præstationer, han havde. Peter Schmidt, Mikkelsen, nu nævner du faktisk en tysk ekspedition ja. i, i, i det 19. århundrede ja. Og jeg har faktisk, når jeg kigger i den her bog, der er meget fint kort. Ja. Der har jeg undret mig meget over tyske stednavne. Faktisk i noget af det, vi skal tale om i dag. Ja. Sabineø, Kuhnø, Germaniahavn, Hansabugt. Ja. Øh, og der, vist, øh, der er formentlig også andre ting, jeg, har, jeg, har, jeg, jeg, jeg ikke har fået med her. Er det øh, tyske ekspedition, ekspeditioner, som har navngivet det her? Ja, det er det. Og, og det er lige præcis den ekspedition, som jeg nævnte, den anden tyske Nordpol-ekspedition ledet af øh, kaptajn Karl Koldeweg. De var der og, og overvintrede faktisk som de allerførste frivillige i Deroppe øh, i, øh, i vinteren 1869-70, deres skib, det var Germania. Og det er et af, af de navne, som også vi kommer til at høre lidt mere om senere hen. Så tyskerne har, kunne man sige, en lang tradition for at have været på noget Det er ikke noget, der pludselig opstår i, fordi der er 2. verdenskrig bryder ud. Og, og man kan sige omkring Jens Jørgens Schulz. Han har det simpelthen øh, næsten med modermælken. Øh, Fadermælken skulle man næsten til at sige. Hans morfar. Ja, det er næsten modermælken. Han, han, det ligger sådan set i blodet. Det Hos ham. Det. Interessen for Nordøstgrønland, og det er livslang interesse, har jeg, har jeg indtryk af. Ja. Og så skriver han den her bog. Hvornår gør han det, og hvorfor skriver han det? Jeg vil tro, at en af årsagerne det er, at øh, det er jo en historie, øh, den her øh, krigen i, i Nordøstgrønland, som er af myter. I den grad. Det er der forskellige forklaringer på. Noget af at forklaringen, det fortæller Jens om i sin bog. Der, der kommer han faktisk ind bag ved myten, og det synes jeg, det er det rigtig gode ved den. For der har været omgivet af mange myter. Hvad var det egentlig, der skete deroppe? Der, der går myter om, at der var en dansker, der, der overmandede den tyske... Uh, leder af, af, af den her værregruppe der, uh, var det nu også rigtigt, at det var sådan, det foregik? Mm. Og det er det, Jens han prøver at komme ind bagved. Og man, altså, Grønland er vel lidt myternes land, er det ikke der? Jo, nu, det? Nu er kommer kommet op så mange ja, år. Jo, jo det, uh, det, det er jo det kan der være noget om. I alt fald, den her historie, den er om noget omgivet af myter, og jeg ved at så vidt, som jeg siger, at, at det er måske tvivlsomt, at vi nogensinde får opklaret de aller sidste myter. Men i hvert fald, Jens kom godt stykke. Han er kommet tættest på. Ja. At bogen, den her udgave, er fra 2020. Kan du huske, når han skrev den? Ja, det gjorde han umiddelbart før. Og nu var vi øh, gode venner gennem mange år. Så det var så sidste i livet, jeg, han skrev bogen? Ja, det, det er på den måde, at, at jeg løb at udgive den. Og han, den her, den danske udgave, så han. Den engelske udgave så han aldrig, for den kom øh, kan man sige, til mig den dag, hvor, øh, hvor øh, han gik bort. Okay. Så den, den oplevede han aldrig. Okay. Men han nåede at se den danske udgave, det var ja. selvfølgelig altså noget. I kendte hinanden fra noget, der hedder nord øst Nanok. Ja. Et Kompagni? Hvad, hvad er det for et, en opgave, I har påtaget? Ja, så altså, det er jo, vi synes... En af grundene til, at det hedder, det er fordi kompani, vi synes, det var et godt ord, men realistisk, reelt set, så stammer navnet fra helt tilbage fra de gamle Men der var der altså peltier, der var oppe i Nordsgrøn i begyndelsen af, af det 20. århundrede. De var der med noget, der hedder AS, Nordø AS Østgrønlandsk Fangstkompani Nanok. Da vi så mødtes den dejlige sommerdag for øh, i 1991 oppe i Tune i Norjeland, øh, der var vi for en Jens og undertegnet, så var der i panda forhandlernes sieres folk og vi øh vi blev ret hurtigt enige om, at de gamle, øh, eller de små hytter, fangsmændene har boet i deroppe, som vi også selv har brugt øh, og af i øh, mange gange på vores øh, patruljeture med Sladepatruljen. For du er også selv gammel Sivsmænd fra 70'erne. Ja, jeg 70, er ja, ja, Sivsmand fra gang 77. At de gamle fangsthytter, de var ved at forsvinde. Okay. Og det var der en årsag til. Problemet øh, for Sirius, det var, at isbjørnene. De havde en vis øh, øh, tendens til at gå, at gå ind i hytterne, fordi der var også hundefåret og den slags ting, som de godt kunne lide. Og så blev hytterne ødelagt, hundefåret blev spist, og så blev hundene sultne, og det gjorde vi også nogle gange, fordi at de havde spist vores mad også øh, i bjørne. Så Sirius begyndte at bygge nogle nye bjørnesikrede hytter i stedet for. Og det vil sige, så brugte man ikke de gamle historiske, hvor alle... Man kan næsten sige, at Jørgen Rils historier, de kommer fra, også... Den gamle skrønnemester. Ja, ja, ja. Og, øh, og, men vi, vi havde jo masser af gode minder omkring det, og vi blev ret hurtigt enige om, der måtte vi sørge for, at de ikke gik til grunde. Det så, ved, så i et samfund, der samler penge ind, og, og får vedligeholdet ja, de gamle faktorer. Vi, vi startede det første år for egen lommepenge penge og, og, og stem dørklokker, og sidenhen har vi været heldige at fået en rigtig, rigtig god sponsor, som de seneste 25 år har betalt hvad det koster, kan man sige. Men ellers, altså, vi er ulønnet, det er non-profit, det er frivilligt, der er ikke nogen, der får noget andet end oplevelsen. Men det er også en stor belønning. Tilbage til bogen. Øhm, bogens kilder. Øh, der er jo faktisk flere af dem, der har været med, eller som er med i historien her. De har jo selv afgivet skriftlige og og nogen har, har lagt sig optage på bånd. Øh, blandt andet en Jensen, som var ja. en af de danske patruljefond Og... Øh, tysker selvfølgelig, og så er der jo også, kunne man fremhæve forskerne Jens Fogh Jensen og Tilo Krause, en tysker, der i 2009 skrev en såkaldt feltrapport nummer 30 med titlen Slagmarks Arkeologi i Nordøstgrønland, en arkeologisk historisk undersøgelse allierede og tyske værstationer for 2. verdenskrig, som I også, der er også en henvisning til i, i bogen. Og øh, de tog op og kiggede på ruinerne efter tyskernes øh, værstationerne. Øh, det er cirka 15 år siden. Og, øh, og der fandt de blandt andet øh, uberørte øh, brændtomter. Altså de fandt de her værstationer, og så fandt de våben og klapstole og nudler, kaffebønner, et pengeskab, meteorologisk udstyr, mm -hmm. en gummibådsegar og afbrændte hundesleder. Og øh, det er bare for at sige, at der er beskrevet, det her er skrevet om før på forskellige vis. og forskellige vinkler på det her, men det er sådan set historien, vi skal tale om i dag. Øh, man kan jo ikke sige, at krigen i som er titlen på bogen, det, det er jo ikke de store slag øh, i stil med Napoleon, vi skal tale om. Mm -hmm. det er, øh, men det er jo stadigvæk dramatisk, øh, ikke kun fordi det kræver jo faktisk mindst et dødsfald. Og, øh, og det er også en historie om de mennesker, der levede og arbejdede i de barske arktiske egne. Øh, som vel, kunne man sige. Og øh, nu efter jeg har læst bogen, så, så tænker jeg, de havde vel lidt andet tankesæt end almindelige soldater, Peter Schmidt, Mikkelsen. Ja, altså, det er jo på mange måder en, en, en næsten surrealistisk krig, der foregår deroppe, fordi vi taler jo om, om to øh, modstridende parter, hvor de jo forvisse... Øh, altså, de kender hinanden set på kryds og tværs. De ved, de kender fjenden ved navn. Øh, og, og, og det er ganske få mennesker. Og så er det jo også det i Arktis, altså for dem, der har været der. Det, det er noget af det fjerneste, man kan forestille sig. Altså det der med, hvor, hvorfor skulle man... Øh, så at sige, begå vold på nogen, som, øh, som aldrig har gjort det noget selv. Så jeg tror, det var øh, det er i hvert fald en af, af, af de ting, der har været øh, mærkeligt for dem, øh, fordi at mange af dem var patruljefolk. De har været deroppe i en årrække, yeah. og der er ligesom at de mennesker, der er der op, det er nordmænd øh, primært, øh, som har været haft fangstytter, pelsiere, som vi nævnte, og så har der selvfølgelig været danskere. Og, og, og det har ligesom været den, den, det kodex, man har arbejdet for det er, at man hjælper hinanden, for de bliver simpelthen nødt til at overleve. Det er fuldstændig rigtigt, og sådan er det sådan set også i dag. Ja. Den dag i dag, altså når du kommer til Nordisk Grønland, så er der ingen, der bekymrer sig om, hvad, hvad din titel er, eller hvad du har på skuldrene. Det er, hvis, at du er til at give en hånd, hvis, hvis jeg har brug for hjælp eller omvendt. Altså det er det, du bliver bedømt på som mand eller kvinde, kan man så sige. Og, og, og sådan var det også dengang. Og det, øh, det er rigtigt, som du siger, altså, de, øh, de folk, der var der, det var så nok øh, hovedsageligt danskere, grønlandere var der også til stede, men vi er jo henne i, øh, i 42, øh, 43 her, og der, der er der jo kommet en, en, en, man kan sige, mere en organisation øh, i, i, i de folk, der er der, hvor, hvor nogen har kan man sige, har forladt kysten øh, på det tidspunkt. Nordøstgrønland er i begyndelsen af det 20. århundrede øh, ubeboet, Og så kommer som sagt norske og danske pelsjæger om, om sommeren. Og, øh, og så er det, at øh, ekspeditionerne kommer, og så har man en værst fra 1922. Ja, altså den, øh, det hele med vært, og det er meget centralt vært, for det er det, det hele handler om i virkeligheden med krigen. Men den første værrestation, der bliver bygget af nogle nordmænd i 1922. Det er sådan et et års forsøg i virkeligheden, men det er et norsk initiativ. Det bliver bygget et sted, det her Myk som også er kendt Og Men fra 1926, der er der regelmæssige værmeldinger. Altså, gang var det nok seks gange i døgnet, hvor det man sendte. Og hvorfor er værmeldingerne fra Nordøstgrønland så vigtige? som man allerede tyverne, 20 20'erne, men også under 2. verdenskrig. Hvad er ja, pointen med? Jamen, øh, pointen er, at vejret på vores bredde grad, det kommer hovedsageligt fra vest mod øst. Og det vil sige, det vidste man allerede dengang, at havde man en, en, en melding om, hvordan ser vejret ud over på, på Grønlands øh, østkyst, altså noget, der ligger vest for os, så kan vi formode, at vi får nogenlunde den slags vejr, til os selv nogle dage senere. Det var selvfølgelig ikke, man kan sige, 100%, men det var i hvert fald et, et stort fingerpej, man havde. Og så, er, så er det jo sådan, at øh, der er jo også et, et intermezzo, kan man sige, meget fredeligt. Men, øh, men det er jo sådan, at, at, at nordmændene, de mener i hvert fald, at der er en del af Nordøstgrønland, som er deres, og øh, de, de, de mener, det er Erik Eirik Raudes land. Det, er det Erik den Rødes land? Ja, ja. Øh, og det, det, og det, er jo, det er jo rigtigt nok, fordi Erik den Røde, han, han var jo, han kom, han kom jo til Grønland, og det ved vi jo, og det er så i 1931, men øh, man kommer ikke op på slås, men man, øh, man, øh, man lader øh, noget, der hedder den permanente internationale domstol under Folkeforbundet, som mange af os ved, var forgængeren for FN, øh, til at øh, ligesom undersøge sagen, og, og så komme ud med en dom, og det sker den 5. april 1933, faktisk til fordel for Danmark, lykkeligvis. Yeah. Men, men der er vel en aftale med normænd om, at de, kan arbejde, at de kan bo og arbejde deroppe. Ja, altså man havde allerede i 1924 lavet noget, her hedder aftalen, som gav nogle praktiske løsninger på det der problem, som man ligesom så ville komme med, hvem var det egentlig, det tilhørte. Det havde man jo aldrig bekymret sig om tidligere, fordi der var ikke sådan set noget at komme efter, tænkte man. Men det var det jo så alligevel med, med pelsvær, pelsjagt og den slags. Øh, men, men det, der så sker, øh, da doven er faldet i, i 1933, det er, at man... Øh, at nordmændene, altså de bliver ikke smidt ud, de får lov at blive der foreløbig for en 20-årig periode. Da den udløber, det gør den jo øh, på et senere tidspunkt, så forlænger man den helt frem til, jeg tror det er 1967, der, der ophører den så endegyldigt. Men, øh, men altså, det, det, det handler om suveræniteten, og den bliver altså tilkendt Danmark, og det er faktisk ved den lejlighed, at Grønland bliver et land. Det er øh, så at sige forårsaget af, af den konflikt, øh, der var på det tidspunkt. Men det er, i Danmark har vi jo regeringsdavning, øh, og de finder ud af, at vi bliver nok nødt til at sørge for at ophæve, øh, eller håndhæve noget suverænitet deroppe. Øh, man øh, investerer i nogle videnskabelige ekspeditioner øh, i, i Nordisk Grønland under ledelse af geologen Lauke Koch, øh, og det, det foregår sådan i, i 30'erne. Også et vigtigt arbejde, Lauke Kok. Nu, nu, nu, nu hopper vi lidt frem, fordi vi skal, det, det er ikke så meget Kok, vi skal snakke om i dag. Øh, men der bliver oprettet, oprettet nogle, nogle stationer. Øh, Ørneredden, det lyder virkelig godt, ikke? Og Eskimo Næs, som er en helt central øh, station. Mørkefjord øh, er der også noget, der hedder 1938. Og, øh, og så har man jo så også... i øh, 1930 og øh, frem til 1941, noget der hedder statens polititjeneste i nordøstgrønland. Det vil sige, der er en politimyndighed i det her område, der består af én eneste mand, Ib Poulsen. Hvem var han? Ja. Øh, det er jo en følge af hagedommen, fordi man, øh, man siger til Danmark, Altså, hvis I vil have suverænitet over det her område, så må I jo også markere det på en eller anden vis. Og derfor så starter man polititjenesten egentlig under ledelse af Ejner Mikkelsen, som bliver inspektør for Østkysten. I Poulsen er så en af, af de folk, der kommer op og egentlig er på Laugge Koks øh, gamle videnskabelige stationer. Øh, dem, du nævnte, øh, Ørneriden ligger på Ellerø, Eskimo, der er en anden hovedstation. Det er jo stationer, der er lavet der i de år, hvor det virkelig gik hit til, altså hvor ha-sagen hvor, hey, den, den stod på, der investerede man jo massivt i videnskabelige undersøgelser, og det var kok, der stod for det. Øh, og, øh, så der er stationerne, de er oprettet, og, og det er der, at de her politifolk, kan man sige, der skal håndhæve eller myndigheden, at de får til huse. I Poulsen er så en af dem, og han er startet Folke Kok, som telegrafist nogle år tidligere og kommer nu igen op for sådan en på en toårig kontrakt og bliver leder på på på stationen på Station. der sidder så en anden en og, og ligesom øh, er politimester derfra i Poulsten han befinder sig faktisk i Danmark den 9. april 1940 hvor vi blev besat af tyskerne og øh, han finder ud af at han vil til Nordskølland øh, og det kan så ske øh, via Norge. Hvordan kommer han til Nordskotland? Uh, I Polsen, han kommer op med et fartøj, der hed Veslekeje, uh, og det er det er rigtigt, det er et norske selvfanger og de får lov at sejle op uh, med med forsyninger og får også at hente folk derude fra. Uh, I Polsen og to andre, Marius Jensen og, og Kurt Olsen, de får også de, altså, de tre får faktisk lov at blive deroppe. Øh, og det kan jeg også undre lidt, fordi øh, der var jo sådan set lukket totalt for folk øh, ud af øh, Europa og ind i, i Grønland. Alt var jo øh, alt forbindelser var jo sådan set afskåret på det tidspunkt. Men det har de fået, og øh, jeg tror nok, at øh, Aigil Knud efter sine har haft en finger med i spillet. Øh, og hvordan det helt hænger sammen, det ved jeg ikke. Men Aigil Knud og Ebbe Munk var jo de to, der jo egentlig havde startet den, den station du omtaler. Og, og formelt så var deres opgave, de, de tre, det var at, at komme op og afløse det mandskab, der sad deroppe, som nu havde siddet der i, i to år og ventede på at blive afløst. Men den status, øh, som, som Grønland har før ved at være dansk, så videre, hvad, hvor er man henne der den 9. april 1940? Øh, altså fortsætter danske myndigheder bare med at, med at virke, som de har gjort før? Og hvad gør de allierede? Nej, altså øh, den 9. april 1940, der går tæt ned mellem de to lande øh, eller område, kan man sige. Al forbindelse er afskåret, øh, både fysisk og kan man sige, på alle mulige måder. Grønland øh, er... Øh, er skåret ud af, kan man sige, af, af den ligning der. Og det gør jo så, at den daværende landshøvning i, øh, i Sydgrønland, Eskebrun og øh, ambassadøren i USA, Henrik Kaufmann, de får lavet en aftale med USA, fordi de st Grønland står jo simpelthen i en situation, hvor skal de få øh, mad og, og friske forsyninger fra, og, hvad, og hvem skal beskytte dem, så at sige. Og det bliver altså så øh, dertil en aftale med øh, USA om øh, øh, at man, man, man laver en aftale om, at USA skal beskytte Grønland så længe øh, krigen står på, og også forsyne dem med, med det, de nu har brug for af forsyninger. Til gengæld må man så øh, bruge øh, noget af den koalit, som ligger oppe i, øh, i deroppe, som jo bliver brugt til almindelig fremstilling. Så Eske er Kaufmanns mand her, og Eske ja. han blev også på et tidspunkt, øh, der, der blev han beskrevet som guvernør. Ja. Øh, ja. Det er jo ikke et navn, et navn, vi plejer at bruge i Danmark i den moderne tid, men... Men det er sådan den rolle, han har. Der er ikke nogen grønlænder. Grønlænderne har ikke nogen parlamentarisk øh, repræsentation på det her tidspunkt. Øh, så det vil sige, det er han, det er ham, der bestemmer. Sammen med amerikanerne. Men, men, men, men USA er jo på det her tidspunkt jo ikke i krig med, med Tyskland. Nej, det er de ikke. Øh, og øh, det er fuldstændig rigtigt. Det, det kommer først på et senere tidspunkt. Men, men altså i 41, fordi den aftale, der bliver indgået, den, bliver indgået den 9. april 1981. 41. Altså, år, altså et år efter. Præcis et år efter. Og der har man jo ligesom set, hvor tingene bevæger sig hen, og i august, øh, slutningen af august 41, der bliver kan man sige, der bliver der lavet også. Altså fordi, der, situationen i Grønland er jo, hvad, hvad, gør, hvad gør man omkring Grønlandsbeskyttelse? På vestkysten, der hvor man kan sejle, der siger amerikanerne, okay, vi sender juretskogskart dog med deres skibe, så skal de nok passe på jer. Men hvad gør vi oppe i Nordøstgrønland? Der kan vi jo ikke sejle op. Alt er frosset øh, ind om, om vinteren. Og så siger jo så Eskebrun, eller hvem det er, jamen der går nogle gamle, øh, der går nogle pelsjerter op, der går nogle folk på nogen telegrafstationer og sådan noget. Hvad nu hvis vi laver en patrulje med dem? Men hvad gør britterne? Britterne er med i starten, inden amerikanerne egentlig bliver, kommer mere ind i det. Britterne er med den første sommer. Og der er jo sket det, at tyskerne... Øh, jeg nævnte før, at det handler om værd. Og, og det snakkede vi om, hvorfor det gør det. Værmeldinger var helt afgørende. Og på et tidspunkt efter, at Polsen og, og er kommet op, så stopper man jo værmeldingerne i klart sprog. Altså, sådan at enhver kan forstå det, og man begynder at sende værmeldinger i kode, som kun øh, forstås af englænderne og, og, og de andre, øh, kan man sige. Allier. Så tyskerne får ikke nu værmeldinger. Der bliver et hvidt et område på tyskernes værkort. Og det er klart, det, det, de har jo brug for den. Øh, krigen foregår på det tidspunkt i Nordlanden. Det er ubåde, det er alverdens skiber, og de har brug for værmeldinger. Bliver det storm, eller bliver det godt vejr? Men kan de ikke bare sende en, en ubåd ud, eller de har jo skibe overalt i et land. Kan, kan de ikke på tæt på Nordisk så har det vel nogle væremælginger? Ja, de kan nok komme et vist stykke rent efter, men altså at have en stabil dag for dag, time for time væremælging, det lader sig ikke gøre på den måde, det er for det første det er næsten umuligt rent øh, teknisk at gøre fra øh, ubådet. Der skal jo sendes værreballoner for eksempel op og så risikerer man nu blæset ja ja og, og, og det går man og, også jeg og... tror også at der to både var bedste at de var brændende for andre ting men men øh... så det, så det var også risikabelt øh, at, øh... helt klart ja så, så, der, så, det... så der bliver lavet en patrulje ja. øh, deroppe, kan man sige det er starten på den som øh, som, som Meskebrun og, og, og amerikanerne finder ud af og der vi kommer tilbage til 41. august at der bliver den her patrulje egentlig bekræftet og sat i værk, hvor amerikanerne siger, at vi skal nok forsyne jer patruljen deroppe, og Eskerbroen, du, du styrer dem så fra Vestgrønland. Og det gør man selvfølgelig via radiokontakt. Ja. Men, Men tyskerne, de er jo godt klar over, at nu bliver der lukket ned for dem, og du siger, at der er sådan, de har sådan et kort, øh, og så de iværksætter en furanagt ekspedition allerede 1940, yeah. og, øh, og der sker jo så det, øh, at den her ekspedition, øh, den kommer til Grønland, men hvad sker der så? Ja, altså, det er, det er 1940, vi snakker om med, med Furenak, og det er, det er, rigtigt, det er en, faktisk en, en, en øh, skibe, der kommer fra, fra Norge, det er, øh, Furenak, som, er, som er besandt men, men, det men de folk, der er med, øh, det er danskere faktisk, som mm. man har overtalt på en eller anden måde til, at tage derop op, og så også øh, sende nogle værmeldinger hjem. Det har man øh, fået nys om i England, og derfor så kommer Fridtjof Nansen, som er et norsk marinefartøj i engelsk tjeneste. De dukker op øh, nogle ganske få dage efter og siger, hvad er I gang med her? Og så øh, brænder de huset ned, som de ellers altså lige har bygget. De, øh, de tager folkene med til England, og, og der er en, der må i, i fangelej, og resten de går lige til tjeneste. Så det er det første? Øh, det er det første. Så i 1941 der kommer der, der hedder Buskø-ekspedition. Det er, er det fuldstændig det? rigtigt, ja. Buskø, det er så et norsk initiativ, og der... Uh, der har man fået en, i hvert fald, jeg tror, en meget uh, tysk lojal telegrafist med, som skal sende melding. Men, men det bliver også opsnappet, fordi der er US Coast Guard kommet op til kysten. De kan godt være der om sommeren, nemlig Coast Guarden, fordi der er isen brudt op. Der kan man sejle. Og så er der jo uh, en af, af folkene der op, der siger, oh, hvad er det for at ske, der er kommet ind der? Og så uh, bliver man jo klar over, at det er... Det er et skib, der er, det er Busky, der er tale om, og de er, er i gang med at installere en, en radiostation øh, oppe i noget af det her Petersburg, men det er, det er en detalje. Øh, men der kommer jo så Coastgarden op og siger, kom med os, øh, det du er ikke det I har gang i der. Så det, det er i 41 Så det bliver jo også et, et også, mislykket ja. forsøg. Nu er vi nået frem til sommer 1942, og i Poulsen, som vi, vi, vi talte om, han blev chef for noget, der hedder Skårsby-Sund-distriktet. Ja. Og, øh, og det er jo altså Skårsby-Sund, øh, som hedder <coughs> i dag... Hedder By. I det godt om mit Og, øh, og Skorsby han var en, en britisk... Øh, engelsk valgfanger, øh, hvis ja. folk undrer sig lidt over det. Men på det tidspunkt hedder det, skårsby sund -distrikt, det, er vel, er det Er det sådan en nordøstgrønland? Alt, ligger nord for Skårsby-Sund? Hvad, hvad? Altså Skårsby-Sund-distriktet, det er jo det, der altså ligger omkring Skårsby-Sund-fjorden. En kæmpestor fjord. Okay. Men nord for det, så kommer... Eller distrikte øh, og nord for det igen, Eskimo-næstdistrikte. Der var tre distrikter, som ligesom var i funktion. Med en mæssig område. Ja, ja. og, og, øh, og det er altså ni mænd øh, der har fornøjelsen af at, og, og, øh, at patrullere øh, skårs distriktet og måske også mere. Øh, de er tre nordmænd, fire grønlændere, og grønlænderne, de er specielt gode til at køre på hundsled det kan sige siger sig selv, og så er de også gode til jæger. Ja. Og, øh, og det vil sige, så er der jo altså også øh, et par, par danskere, øh, som man når op på ni. Øh, og øh, Jens Eriks kalder det for verdens mindste her. Ja. Øh, det er det jo. jeg tror jeg, han kan og, sige god og, øh, det så, Men altså, det man skal forestille sig, det er, at der er jo altså en masse hytter og fangstationer over det hele, nærmest. Øh, der er selvfølgelig ret langt imellem. Og øh, og vi kan jo, ikke, vi, vi, vi kan jo nævne den når vi når, når frem til dem her. Øh, men det, det er meget typisk, der er sådan lidt proviant, man kan tænde op, øh, og der er måske føde til hundene, måske, og lidt patroner og sådan nogle ting. Og det har man sådan lagt ud, sådan, så man er, hvis man får brug for det, så kan man søge ly for natten og så videre. Øhm. Og øh, den 27. august ok. 1942, der sker det, som vil, må være tyskernes mest seriøse forsøg på at, at, at, at lave en værstation. Det er Kystenvagtskiff Hermann, som anker op ved Sabineø. Øh, det er en ombygget tråler på 285 bruttoregister tons. Og den her operation har øh, kodenavnet Holdsauge. Mm -hmm. øh, det må være sådan noget træøje, sådan et øje, der er i, i træs. Det har jeg i hvert fald fået. Øh, oversat mig selv øh, til og øh, de, øh, de er 18 mand det er godt nok en hel del overvejende øh, marinesoldater med forskellige funktioner, der er, der er selvfølgelig en læge med, og der er telegrafister og sådan nogle, nogle der har nogle special, øh, kompetencer, og de er under ledelse af en øh, 50-årig østrigere Løjtnant Soucè der reserve, Hermann Ritter, som må sige så være en hovedperson, den her fortælling. Og de anker op i, i, i Hanserbogen, som jo altså blev navngivet den her tyske ekspedition tidligere, så det er så meget oplagt lige der. Måske har de også de bedste kort derfra. Nu tænker jeg, det kunne måske være derfor, at man gør det. Øhm, man har en base med to hytter, øh, et radiosonde balloner, øh, hvor man jo sådan kan sende man sådan op. Så man, så man kommer et stykke op, hvor, langt, hvor, hvor højt op skal, skal sådan nogle billeder være? Jamen altså, de, de flyver lige så langt op, som de, de kan, indtil de springer. Okay. Altså de bliver, når de kommer længere og længere op, så, ah. de, så udvider de sig, og så springer de sidst. De er jo fyldt med helium, altså så går de op. Af... Og så får man et eller andet øh, signal om, man øh, Det man, hvad er det man gør, det er, at man pejler, hvor hurtigt de stiger, og hvilken retning de bevæger sig i. Så kan man jo øh, på den måde fortælle noget om, hvordan er vindretningen op gennem de højere luftlag og... Øh, ja. Men så sender man øh, tre daglige vejrmeldinger til Tromsø, hvor øh, krigsmariner har et, øh, et hovedkvarter, øhm, og, øh, og så har man også et, et fangsted, der hedder Germania Hav. Øh, og danskerne de har øh, evakueret fangstationerne for ikke at møde tyskere. Hvorfor, hvorfor har man egentlig gjort det? Øh, er det er sådan en sikkerhedsforanstaltning. Øh, Ja, øh, jeg tror, de, de har, danskerne har gjort det for at samle deres styrke et sted, øh, og også for ikke måske at være så synlig ud i området, men primært tror jeg for at have en fælles, øh, et fælles sted, hvor man har en base, og det er jo i det her tilfælde, så er det omkring Eskimo, man har det på Cleveringø. Ja. Altså, Hvad langt er der imellem Eskimo og, uh, og så Hansabugt? Ja, men der taler vi om en uh, 100 km i, i rundtal. Det er jo ikke så langt. Nej, men ja. selvfølgelig det er det jo langt, når man skal på ja, noget. Ja. ja, det tager et par dage. Det tager et ja, par ja. dage. Ja, ja. Men altså, i, de, i den her sammenhæng er det jo faktisk ret tæt på. Kan man ja, det kan man godt sige. Nå, men tyskerne, de må ikke føre dagbog, øh, for vi at vide. I mm -hmm. bogen her, øh, Hvorfor egentlig ikke? Altså, fordi de, de det gjorde danskerne jo. Ja, og det viser også at være en stor fejl, at danskerne gjorde gjort det. Altså tyskerne, det var jo, man kan sige, hvis skulle du blive til fange til noget den stil, så havde du ikke et eller andet, øh, som, som et andet kunne læse. Øh, og, og det der med at og, og føre dagsrapporter og sådan noget, det var noget, der fandt sted kun på basen. Altså, øh Danskerne derimod, de har jo fået besked på, at de skulle skrive, hvor de var henne, og hvad de lavede osv., og det viser sig at være fatalt, eller blev på et tidspunkt for dem. Så det vil sige, det er sådan en logbog, om hvad der foregår, hvad man har observationer yeah. og sådan noget. Yeah. Ja, altså en dagbog i, ja. tror jeg, store træk. Hvordan har det været i dag? Hvor kom jeg hen til? Hvad så jeg undervejs? Og den type. Men ikke i kode. Ikke i kode? Nej, nej. nej. Men øh, her i øh, august 42... Der går det sådan forholdsvis godt for tyskerne på alle fronter. Det er selvfølgelig, man har allerede lidt et nederlag ved Moskva. Øh, men nogle jo så hævde og man har udsigt til at lide et endnu større nederlag eller et større nederlag ved Alamein. Og så når vi jo til Stalingrad inde i, øh, i, øh, i februar øh, 43. Men øh, man kan sige, øh, vinteren over, er ingen farer. Man har, kan sende vejrmeldinger. Det går egentlig meget godt. Og så sker der jo så det, at øh, vi når frem til marts 1943, hvor det jo faktisk ikke går så godt øh, på, øh, i, i, øh, i Nordafrika, fordi mm -hmm. øh, nu er vi nået dertil, hvor at, øh, man kun kæmper i et lille hjørne øh, i, i Tunesien, og det gengives her i tysk propaganda. Ander Tunisischen Front. Italienische Einheiten nehmen eine feindliche Bunkerlinie unter Feuer. Panzervorstoß im mitteltunesischen Raum. Es gilt, starke amerikanische und englische Kräfte zu zerschlagen, die die Verbindung unserer Truppen in Tunesien mit den Einheiten der deutsch-italienischen Panzerarmee verhindern wollen. Du... Er vi i Nordøstgrønland øh, på patrulje med Marius Jensen, William Arke og Michael Kunak. Øh, og det er den 11. marts 1943, og de er ved Sabineø. Og øh, der sker der noget, fordi de opdager noget i sneen, som de ikke har set før. Peter Schmidt-Mikkelsen, hvad er det, de der. Ja, altså de kommer til et sted det her kap vind og det ligger nogle få kilometer, 7-8 kilometer fra Sabineøen. Man skal bare over et stræde der. Og så ser de pludselig, at der er fodspor i sneen, og der er, øh, hvad hedder det, der er hele, spor af hele. Og, øh, og så bliver de også opmærksom på, at der er, øh, da de kigger ind mod land, de kommer tættere på Germania Havn faktisk, øh, der ser de folk, der løber til fjeldstrene. Og det er jo lidt usædvanligt, fordi normalt så, så møder man jo folk og siger velkommen, men de er jo klar over, at det er, det er nogen, som øh, de i hvert fald ikke kender til derinde. Og det der med hele interessant, fordi det vil sige, at hele fra støvler går ud fra, ja, ja. fordi man bruger ikke støvler på nej, den måde, nej, øh, nej. danskere. Hvad, hvad, hvad går de rundt? Ja, de går rundt i, i, i kamikker. Altså grønlandske, ja, ja. grønlandske fodtår ja, i mykkeligheden. Ja. Og, øh, og så er de klar over, at det er så altså fremmede folk, og de løber væk, og de vil sige, at de vil ikke ses tyskerne, og... Øh, og det vil sige, at tyskerne er også godt klar over, at den er galt. Øh, fordi det er jo nogle... Vi er ikke ret mange tysker, det er jo fordi, det er sådan en lille... Det er bare en hytte, og, og hovedstationen er jo, som vi ved, ved han Ja, Ja, altså efter, det efterfølgende er jo, at øh, Marius og hans to øh, kammerater, grønlandske øh, Slædkører, de, de kommer til Germania stationen, og ser så... Jeg tror, at de finder, øh, der hænger en jakke måske også inde og... og, og og de bliver i hvert fald klar over, at det er, at de er nok tyskere, at det er der. Det, det kan der ingen tvivl om. De, de har kørt langt den dag, og de besluttede derfor, at i stedet for, som vi jo måske rationelt bagefter kunne sige, så skulle de have kørt alt, hvad de kunne, rammer og tøj, tilbage mod Eskimos, Så siger de, at vi kører over til Kap Wind. Det var det, jeg sagde før på den anden side af stranden. Og så venter vi der i nat for en natsøvn, og så fortsætter vi i morgen. Så de er klar over, at øh, nu skal de skynde sig hjem og advare øh, de øvrige danskere i, i slædepatruljen, at nu kommer tyskerne, og, og de der tysker, de går klar over, at de skal skynde sig hjem og forklare og fortælle. Men nu er vi opdaget, og det vil sige, at hvis danskerne får alarmeret amerikanerne, så risikerer vi at blive bombet for luften. Ja. Det er vel det, der er det centrale her? Ja, det er, det er fuldstændig rigtigt. Altså, det er det, det handler om. De kommer tilbage til basen i Hansabugt og får formund i en... Jeg ved ikke, om de der bliver bare at de ikke simpelthen har skudt på dem, øh, på, på de her danskere, de nu har set. Men det er jo igen tilbage. Vi befinder os her i Arktis, ganske få mennesker, som vi snakker om. De andre moralkodex måske. Men i hvert fald, de rapporterer. Og Ritter, han, øh, han sætter straks en, en øh, han, gør straks, øh, han bliver slagskrav, og det du siger, hvis ikke vi gør noget her, så risikerer vi vi blive bombet sådan og sammen. Øh, vi skal have stoppet dem. Så det vil sige, Marius Jensen, ja. som er lederen her, han træffer ja. den beslutning, vi er simpelthen for trætte, ja. så vi, øh, vi, vi, vi, vi, vi lægger os til at sove, så vi, og så skal vi hurtigere sted igen. Ja. Nu gør vi lige et hold her. Marius Jensen, hvem er han? Marius Jensen, han er kommet op øh, til Norsk grønland som fangstmand, altså pelsjærer, i 1938, og har været deroppe. Og så er han øh, kommet hjem igen øh, til Danmark, men, men som vi hørte om tidligere, er han fuldt med i Poulsen og, og Kurt Olsen tilbage igen, hyret af, af Knut, øh, formodentlig, eller Michael knut. Men en, erf så, en erfaren mand? Han er en meget erfaren mand. Han er, han er vant til at behandle og, og køre med hunde og han... Øh, og han er god til det. Mens de ligger her, så kan de faktisk øh, se, at, øh, at tyskerne de nærmer sig. Og hun, hunde øh, de alarmerer øh, dem. Og, og det betyder, at de bliver simpelthen øh, ud af døren øh, uden polartøjet. Ja. men de når der at skal være ud. Hvad Hvilken betydning får de det der med polartøjet? De løber jo ikke bare rundt i undertrøje, sådan polarnatten, men det kan man jo dårligt. Nej, altså, de, de bliver overrasket midt om natten, formodentlig, mens de har lagt sig til at sove, at der bliver alarm udenfor, og de, og de flygter bare ud af huset. Og efter det der med polartøjet, men der er, jo, der er jo rigtig koldt på det tidspunkt, vi snakker jo måske om 30 grader, godt og vel. Minus, ja. Ja, minus. Og øh, og så, man kan sige, at noget af det værste, faktisk, der sker ved det, det er, at inde i øh, hytten, som de, de løber ud af, der ligger meget stårbog. Hvad står der i dagbogen, som er, er vigtigt for, ty for tyskerne? Ja, der står jo, øh, hvor folkene de er henne, og hvem folkene er. Øh, hvor de er, altså formodentlig, hvad, hvad de har, aftaler om, hvad de skal gøre. Og ritter. Øh, som jo er øh, chef for, for den her tyske gruppe, han øh, forstår ganske udmærket øh, dansk og, og norsk, for han har boet i Norge i, i, i ganske mange år, faktisk som Pell siger, og han taler norsk og læser selvfølgelig norsk, og vi ved jo godt, at norsk og dansk, det er jo stort set det samme, så han kan hurtigt sætte sig ind i den, så hvad de, det er, der foregår. De behøver ikke ingen årsag, han ved faktisk, efter at have læst den bog, stort set, hvad der foregår, han og, og hvem, der, hvem der er hvem, og så videre. Ja. Ja. Så det er, altså, efterretningsmæssigt er det et gigantisk kub. Det er det. Tyskerne de finder også øh, deres hunde, men øh, de har ikke rigtig nogen erfaring med at køre med dem. Nej, øh, jeg tror nok, historien, er, at historien de bakser sig lidt med at få dem tilbage til, til, til, til, til, til at han siger brugt. Men jeg tror trods alt, det lykkes, og formodentlig har Ritter. Ritter har jo også boet... Øh, på Svalbard sammen med fangstmænd deroppe, og, og formodentlig også lært sig at, at håndtere hundet på en eller anden vis. Men de, de opgiver vel at, at sætte efter de her mennesker, eller hvad? Fordi de... Eller, eller hvad gør de? Nej, altså, det der jo sker er jo, at, at Marius og de to grønlandere, de, de sætter kurs mod, mod Eskimos, altså mod basen, til fuds. En lang vandretur. 100 kilometer på halvandet Sådan. Det er, det er en lang vandretur. Det, det må man sige. Ritter på sin side og basen i bog de er jo klar over, at der skal gøres et eller andet, der, hvis der skal handles hurtigt. Nu ved de jo godt, at, at de er til fods danskerne og grønlænderne, så, så de har måske en chance for at kunne indlænde dem. Men Ritter, han sætter straks i værks og lave en taskforce, en, task en kommandogruppe, som altså sætter, efter et par dage, så sætter de kurs mod Eske Men øh, han får faktisk en, en ordre om, at han skal, øh, skal sige, øh, nedkæmpe eller ja. rydde ja, Eske Det er rigtigt, at han spørger sådan set hjem over til hovedkommandoen. Og det må jo tage lidt tid. Det tager selvfølgelig lidt tid med, med en telegram, eller, men, men der kommer klar besked, ganske kort øleck øh, eskimos. Kl ja, og det er ret hurtigt faktisk. Det er den 13. marts klokken 00:22 afgivet telegrafisk rapport til OKM Oberkommando der Marine i Tromsø og øh, klokken 01:46, det vil sige sådan en time og 20 minutter ja. efter, øh, der kommer ordren tilbage. Eskimos ausheben durchführung nach ej ja. er ermessen, altså efter eget ja. skøn, skal det gennemføres. Ja. Det vil sige, at han har frie hænder. Så det, der er vel ikke så meget at, at, at raffle om. Og Nej. på det her tidspunkt, øh, Eskimo Næs, hvor, hvor mange mennesker er der? Prøv at beskrive øh, Eskimo Næs, som det så ud der i, i, i marts 1943. Altså Eskimo Næs, det er jo en af, af de der Laugge forskningsstationer øh, øh, Altså husene der. Prætfulde gamle ekspeditionshuse målene cirka måske 9 gange 9 meter en stor stue ind i midten og så er den omgivet af, af små øh, logager, små værelser og et rum og et, øh, et køkkenrum og så noget som ligger rundt om, om huset i på tre af siderne som også som en slags isolering. Det er et pragtfuldt hus og, der, og så er der jo et, et loft, hvor man kan have forsyning og sådan noget. Udover det så er der nogle øh, små hytter til forråd rundt omkring. Uh, men uh, Eskimo uh, det ligger et rigtig fint sted god havn og et dejligt sted at, at, at, at have en base så for nordøstgrønland så er det faktisk store forhold ja ja, det, det har det været på det tidspunkt det har været hovedstaden okay. um, men så rykker uh, tyskerne frem uh, den de, de 19. marts uh, uh, er de der uh, efter at have uh, gået de der 100 kilometer uh, de seks mand med uh, maskinepistoler og, og håndgranater og der finder en øh, træfning sted øh, sent om, om aftenen, 19. marts, 43. Det er 26 minusgrader udenfor. Øh, danskerne kan høre, øh, at tyskerne øh, nærmer sig. Og øh, der er det jo netop det her med, at øh, Hermann Ritter, som vi har talt om, tyskernes øh, leder, han har læst Magnus Dagbog, han taler norsk, og han begynder sådan at, at kalde og nævne de forskellige øh, personer i, i, i dagbogen. Og jens Erik Schultz, han han beskriver det som scenen er sat som et manuskript til en westernfilm, og øh, og det er i, i Poulsens beretning der er sådan en hovedkilden til hvad der sådan set øh, foregår her. Altså der bliver først øh, reagerer de på de der når han taler til i Poulsen, eller hvem han nu taler, hvad, hvad, gør, hvad gør danskerne, når han sådan begynder at snakke man Ritter der? Altså, det er, jo, det er jo bælragende mørkt på det tidspunkt, og, og, og så hører de jo først, at der kommer noget gående folk, men så er det jo, at der er en, der råber udefra om han kan komme til at tale med Poulsen, og i Poulsen, han har jo nok lige øh, øh, stuset lidt over det, øh, at, at han vidste, at han var der, men øh, Poulsen svarer, og han siger, nej, øh, han er her ikke, men øh, kom igen i morgen. Og, og så spørger øh, han, hvis også ridder efter Henry Rudi og, og nogle af de andre. Han har jo læst øh, bogen, hvem skal være der, og, så han ved det udmærket. Øh, men øh, så spørger øh, Ritter også, om, om de har tænkt sig at, at, at, bruge, at besvare ilden, og det, det svarer Poulsen faktisk ja til, og i det øjeblik, han har sagt ja, så brager det løs. Og øh, så først er der sådan nogle lidt skræmme skud, kan jeg have det indtryk af, men, men, det, men det går sådan hurtigt over til øh, maskingevær være ild, eller yeah. om yeah. Nu har om det er maskingevær, eller maskingevær. Vi ved, at de har det MG34, for yeah. det har man fundet efterfølgende. Yeah. Og der har man også fundet den der. MP40-schmej, som skikbestolen, den ja. har man også fundet ja. et eksemplar Så det, det er sådan nogle våben, de har. Ja. Pludselig og sådan. Altså, vi ved jo ikke, hvilke ordre han har givet. Ritter han var jo, øhm, Det kommer vi måske lidt tilbage til, men altså, han har jo ikke været den, den aggressive type, der, der, der ligesom har tænkt, nu skal de bare ned med nakken. De der. Jeg tror, han har sagt, skyd, skyd, over, skyd over hovedet, i hvert fald øh, til en start og sådan noget. Og, og, ved, og ellers, så lad os se, om ikke de, de kommer ud med hænderne op fordi altså det her med at man har i hvert fald øh, maskinpistoler MP40 øh, og øh og danskerne, hvad har de af altså, våben? Normalt har de vel rendt rundt i sådan nogle med... De med gamle 89 tænker jeg, øh, gevær. Ja, altså, altså ja. karabiner nærmest, eller sådan. Jeg vil, jeg vil tro, det er et garantgevær, at ja. de har fået amerikanerne ja. øh, samme sommer. I hvert fald så er de blevet udstyret med, kan man sige, noget, der lever op til Genevkommunikationen, også ammunition. Oh. Det er jo ikke, de skyder jo ikke med næse. Men vi kan godt konkludere, at, at tyskernes ildoverlenhed øh, øh, er ja, ja. afgørende her. Ja, ja. Helt klart. Altså, der er ikke noget at, at rafle om. Øh, det, øh... Syv minutter tager det, så har de ja. indtaget huset. Men, men hvad gør danskerne? Lad de overgive, at de sidder og de tilbage? Nej, det gør de ikke. De flygter. Da de kan se, at det alt der er ikke noget at stille op, men de, så flygter så de. Er de i, ikke omringet i, i, i Undskyld, de er så ikke omringet? De er ikke omringet. De har en, en bagdør, kan man sige, de kan slippe ud. Altså tyskerne kommer ud fra siden, øh, ud fra fjorden, kan man sige, og så ligger det ligesom lidt i en slugt, og så men de kan komme ud af, af bagdøren, så at sige, øh, danskerne og, og, og, og, og hvem der er der. Og så kommer tyskerne ind, og, øh, ja. og, og, det, og de beskriver det som et, en fest, fordi de finder <laughs> jo personlig egendel, dele, proviant, ikke mindst, øh, og for en formue af revskin. det kan man jo sikkert ikke rigtig bruge sig noget deroppe, øh, og så øh, også hemmelige kode. Ja. Så nu kan de jo sådan set øh, det er øh, i princippet aflytte ja. øh, radio. Øh, ja. hvad altså, det? Der Trofik? har vi jo øh, Telegrafisten, som er kommet op, øh, Kurt Olsen, hedder han øh, Ung Fyr, øh. Uh, han, han har godt nok fået tid til at tage sit overtøj på, men han har glemt kodebogen. Han har glemt at få den ødelagt. Mm. Det skulle han jo have, have gjort. Det har han ikke fik gjort i skønningen i de der syv minutter, det står på. Og, men den finder de jo, uh, tyskerne. Og nu nævnte du før det der med pelsværket, pils, uh, og det er egentlig en lidt sjov detalje, fordi på et senere tidspunkt, så, så uh, brænder tyskerne simpelthen stationen af. Men... Ritter har givet over til at alt de der pels, for han ved godt, at det er fangstfolk. Det er lagt i et lille et, et, et, et, et hus ved siden af, og det lader de stå. Et lille skur. Men der ligger alle deres pelser, formodentlig for 10.000 dollars, så der var der en amerikaner, der vurderede på det tidspunkt. Og det har de sagt, det, det rører vi ikke ved. Det er private sager. Det var helt usædvanligt, ja. ja. Men det er jo igen det, der kender den her besønderlige krig, som vi snakker om. Men øh, danskerne, de får jo sådan kæmpet sig tilbage. Hvor trækker de sig hen nu? Altså danskerne, de flygter stort set over hals og hoved. Øh, nogen, altså de flygter sydpå. De, de ved godt, at jamen, øh, fordi det, det er der, hvor de kan komme øh, til, til, hvad kan man sige, øh, egne øh, allierede. Så det er først ned mod Elløø, og derefter vil det være mod mod Skåres som ligger endnu sydligere. Og det er jo til fods, de har mistet hunden, og, øh, og på den måde, så bliver det jo altså øh, til en overlevelseskamp. Men de får faktisk alarmeret amerikanerne, men ja. der er en, en nedtrykkende besked, altså de kan ikke... Nej, amerikanerne, det er, det, de kan ikke gøre, kom, gøre noget... Øh, ikke lige nu her, her? Ikke lige noget her, nej. nej det kan det men øh, tyskerne, de nyder tilværelsen på SKVNS ja. og tager for sig danskernes <laughs> proviant, men... De ender med at brænde øh, Laura Cox hytte af, ja. øh, så den nu er en brændt tomt. Ja. Øh, men så sker der jo det, at før det her er sket, så er der faktisk nogle danskere, der har søgt mod nord. Nemlig øh, Eli Knudsen og, øh, og Marius Jensen, som vi var faktisk ham, der opdagede øh, tyskerne i, i første omgang. Altså ham, der så det der med og så ja. osv. Og, og de er jo begge to øh, centrale. Og øh, de har en opgave, for de skal bare hente en tredje person, en ja. Peter Nielsen. Mm -hmm. og, øh, og det ved tyskerne, fordi øh, Ritter han har faktisk læst Marius Jensens Dagbog. Så han ved godt, at, at, øh, at, at, at det, det er faktisk en opgave, de har. Ja. Ja, altså, de er jo sendt sted allerede inden, at det her angreb det, det, det foregik på Eskermone. Så de er sådan set lykkelige, uvidende om, at Eskermones er blevet indtaget, kan man kalde det. Så de er kørt nordpå øh, for at, at, at få kontakt med Peter Nielsen, som mm. er en af deres kammerater der, og får ham med sydover. Og, øh, og det, de, de finder ham jo også, og, og de tager afsted så sydover. Øh, og så sker der jo noget der, øh, da de nærmer sig, Ja, så det vil sige, der er to hold, hvor den er med, med Eli Knudsen som den første, der kommer ned til det, der hedder sandøden. Yeah. Og, øh, og der venter tyskerne sådan set på ham. Yeah. Og Elie Knudsen, han er jo ret central her, fordi han bliver det eneste offer yeah. øh, i, i krigen. Han er en snikker fra Islands Brygge. <laughs> øh, det er jo det hvor, hvor, Hvorfor er han inde på Grønland? Ja, men det er, det er en lang historie også. Jeg tror, han, er, han har været lidt en eventyrlysten fyr. Øh, men i hvert fald, så er han kommet op i sommeren øh, 39. Han skulle bare lige have været der, en tur op med skibet. Men så bliver der en plads, en ledig plads på, på Sandåden, som vi taler om. Øh, hvor, hvor ham, der er chef for fangskompandien, siger, jamen, øh, ved du hvad, det kan du få. Øh, der kan du blive fangstmand Og, og i det knusen han, han skal ikke lige noget særligt, så det siger han ja til. Og han bliver så deroppe. Og det er derfor, at da de kommer, øh, og skal, de har fået streng over dem, lad nu være med at køre ned omkring Sandøjen, køre bagom ø. Men da de kommer ned på, på fjorden, så har Peter Nielsen, han har fortalt til mig for, for mange år siden, at egentlig han ville bare ned til Sandøjen, fordi det var jo hans fangstation. Og han kørte i forvejen, øh, faktisk aften før øh, og, så de ved ikke, hvad, hvad der er sket den vej. Så der så Marius og, og Peter, de, de nærmer sig sandere. Så kan de se, at, at Elis hunde, de står tøjeren om. Han er, se, han er jo kommet, og han har sat sin hunde i tøjer. Men da de så kommer tæt på, så springer tyskerne op og begynder at, at skyde efter dem. Og det vil sige, for at det sker, som du beskriver her, efter at have talt med Kilden, som er Peter Nielsen, Peter Nielsen. Ja, ja. Altså, altså Edi Knudsen, han er kommet til er er kommet den 26. Af... 26. marts 1943. Ja, ja. Og der ved vi, at han bliver dræbt med enten en maskinpistol eller en maskingevær. Ja. Og, øh, og det, øh, tyskerne beskriver det jo som, at han rækker efter et gevær. Mener de. Øh, og øh, i hvert fald, så bliver der skudt på ham. Og det står også, også rimelig klart, hvem det er. Det er nemlig dr. Rudolf Sense, altså lægen. Øh, han har ramt ham i lungen og han døde efter en halv time øhm, og øh, hvorfor er vi så sikre på at det er Rudolf Jens ja det har han faktisk selv fortalt på et tidspunkt øh, ikke for i, i, i de senere år eller ikke for nylig men altså på i, i sine ældre år da, da sagde han jamen jeg ved godt hvem der skød eller knudsen for det er jo mig der gjorde det mm. og Jens har i hvert fald i sin bog øh, også ligesom været overbevist om, at det var ikke et uheld. Det har været talt om, det var et våde skud, at han ville række ud efter øh, sin riffel, men altså når man kører på en slæde, og man er travlt op at styre hundene, som øh, efter man lige har opdaget, at der kan man sige fjender i nærheden, så er det ikke bare sådan lige at tage op af, af skuffen, så, øh det er formodentlig rigtigt nok ja, det er gjort med fuld overlæg. Han er meget glad for at skyde måske. Det kunne man godt Han beskriv som øh, og fuldbyrdet nazist. Det tror jeg ingen tvivler med der om nej. Og øh, man kan sige efter krigens lov er, er det vel okay, altså er han skyder på. Altså jo, jo. der er jo krig. Det, ja. Ja. Ja. Men, øh, men han skyder og så, og så bagefter så er der sådan en diskussion om hvorvidt det var nødvendigt og så videre. Men øh, og han blev begravet på Sandhånden? Jamen men ikke i første omgang tror jeg. I mellemtiden så dukker jo så øh, Marius og, og Peter op, øh, som jeg fortalte, og, øh, og bliver taget til fange. Og, øh, og det korte lange er, at de bliver taget med til, op til Germania-havn, altså af tyskerne. Samarit og hans fem mand, de bliver jo taget til fange, og så kommer de derop. Og, øh, og da de så øh, kommer derop i, i realiteten, så, så, bliver, så går der ikke så lang tid, fordi... Det, der er sket, da Eli Knudsen er død, det tror jeg faktisk, det er et vendepunkt for Ritter. Han har, han har virkelig set, at det der... For, for han er ikke... Han er formodentlig pacifist. Et... et et dybt kristen uh, menneske, og, og for ham så, så var det helt forkert, det der skete der. Det var ikke med hans gode vilje. Det var jeg. ikke med hans gode vilje, det tror jeg roligt, vi kan Men han sige. Var lidt, han var kommet i fordi han, han havde erfaring. Det var, det var... Han, han, var blevet, han var en lus mellem to meget hårde steder. Fordi nu begynder det jo faktisk at blive ret mystisk. Ja. Fordi indtil videre, så kan vi ligesom godt se, at der er to hold, der spiller her, og, og der er krig, og så videre, og, og man har nogle interesser. Men lige nu begynder det at blive ret mærkeligt, fordi ja. øh, Ritter, han ved jo godt, at, øh, at danskerne, som sagt, kan nå at advare amerikanerne, og, og han kan regne med at blive bombet nærmest, nærmest øh, hver andet øjeblik. Og det han så gør, det er, at han giver Peter Nielsen lov til at tage sted med fuld udrustning og hundeslæde. Og, øh, og, og Marius Jensen giver han oven i sine hunde med slæde tilbage, øh, fordi han skal køre rundt med Ritter og finde fangspladser. Og han giver ham oven også en ræffelt, så han kan skyde nogle bjørne, fordi han er et ret god skytte. Og jeg tænker at måske, at tyskerne på det tidspunkt mangler noget proviant. Så er, det, er, det, er det derfor, man... Nej, altså, hvis vi tager Peter Nielsen, han får jo lov at, at tage afsted under... under, under hvad kan man kalde det? Forudsætning for, at han skal netop ned og begrave illeknudsen. Er det, øh, det der er forhold? Det er det, der er, er, er begrundelsen. Det er, tror jeg, der er Ridders begrundelse på det her tidspunkt. Men nu, nu han får lov, at, og han skal, han skal have en ordentlig bisættelse eller begravelse af øh, knudsen. Men Marius siger jo til, Peter, øh, pommer, til, at Peter kører på til sidde på og advarer de andre. Og det gør han selvfølgelig. Han kører alt, hvad han kan. Men, men det er jo helt vanvittigt. Altså, det, det har man jo aldrig hørt om. Jeg. Men der, der er sket et eller andet med Ritter på det tidspunkt. Har han ikke været træt af krigen og, og, og tænkt på, kunne jeg bare komme væk, så er han meget tæt på at tage sin beslutning. Og det er også derfor, at han, øh, Peter han bliver sendt væk. Så er han reddet, kan man så sige, <laughs> hvis vi skal sige det på den måde. Øh, Marius, han, han kan derimod være nyttig, fordi Marius han har, han er en rigtig dygtig øh, hundekører. Han har nogle rigtig gode hunde og ham vil Ritter sådan set godt partner op med, fordi jeg tror, en plan en plan den er begyndt at forme sig i Ritters hoved, og det er simpelthen, hvordan kommer jeg væk herfra? Men det der jo, og det kan man virkelig ikke bebrejde tyskerne det er, at altså, de begynder at sige, hvad er det for nogle beslutninger, du træffer? Altså, du sidder og frigiver en mand til at køre godt og løse den der opgave, men altså... Uh, du kan jo ikke regne med, at han kommer tilbage igen, uh, og, og ham den anden, han, han får et skydevåben, så han kan rundt og skyde bjørn og sådan nogle ting. Uh, uh, de er ikke enige med, om det, og, og de, de er kritiske, og det bliver de jo ikke ved med at være. Ja, ja. ja altså det er helt klart, der, der begynder at breder sig en mistillid til Ritter, men, men igen, altså vi har jo trods alt med tyskere at gøre. Vi ved også godt, at er en, hvis, øh, altså, man har tro på autoriteten. Plus jo selvfølgelig det, er, at Ritter, han har jo formelt kommandoen. Og det vil sige, at hvis du begynder at lave et eller andet, øh, der kunne så, så så står du jo over for en militær... Øh, øh, men led, Domstol, lederen af krigsmarinen på det tidspunkt, det er storadmiral Stor Admiral Dönitz, mm -hmm. og han er glad. Han, han kommer faktisk med et lykkeønsningstelegram den 3. april 1943. Så. Indtil videre så er man glad i Tromsø, man er glad i Berlin. Øhm, og, øhm, men tyskerne har jo stadig ikke løst opgaven, fordi øh, de optager forfølgelsen af danskerne mod syd. Og det kan jo godt undre, når man pludselig øh, sætter en fri og sådan noget. Men det, men, men det gør det så. Og, og nu bliver det endnu mere mærkeligt. Fordi Ritter og Jensen tager alene sted sammen sydpå. Altså den tyske leder og Majus Jensen. Som godt nok ikke er leder, men nøgleperson i den her meget, meget selsomme fortælling fra Nordisk Grønland. Kan du forklare, hvorfor de to tager afsted? Hvorfor tager, er de ikke sex? Der? Hvorfor er han ikke, er han ikke om? Det, det er muligt, han tager med. Men hvorfor er han ikke sådan et mandsopdækket af, af, af, af tyskere? Jamen altså, Ritter, han har, han, der, der er nogen, der vil også for forfølgelsen. Og Ritter, han sender to øh, hold af sted, fire mand, øh, som skal jagte dem, der er der danskerne, der er på vej sydover på en eller anden øh, på eller hvad nu de er, og prøve at finde dem. Og han siger så, med jeg vil selv sammen med Marcus Jensen, så vil jeg tage faktisk Lidt nordpå, siger han i hvert fald, øh, og prøve at kigge efter nogle øh, nye steder til øh, måske nogle retrætestationer. Netop øh, med begrundelsen at sige, hvad nu hvis vi blom, bliver bombet her, vi skal finde et sted, hvor vi kan søge hen så, som alternativ. Det er hans begrundelse. Men, men, men, men det kan jo så være en forklaring. Men han får jo et forklaringsproblem, fordi pludselig nede i, øh, i Mykbukta, altså den her gamle tyske ikke norske telegrafstation, som opretter allerede i 20'erne. Der løber han ind i en tysk patrulje under ledelse af Weiss som nazist. Og pludselig så er man Ritter der med Marius Jensen. Og det havde de jo midtestalt ikke regnet med. Og det er, der opstår vi et skænderi, med virkelig usædvanligt. Ja, altså Marius forklarer, han bliver, det, det, det er et hus med, med, med en loft, altså to etager, og Marius han bliver sendt op på loftet, det siger Ritter, gå derop. Og så skændes tyskerne hele natten, kan han høre, øh, og der er altså et opgør i gang. Men, men da morgenen kommer, så har Ritteren altså stadigvæk kommandoen. Og øh, ja, på forunderlig vis, kan man sige, fordi det er sørmesvært at forklare det, han, han, han foretager sig. Og, og nu skal tyskerne finde ud af, hvad de vil. Altså, øh, de har en diskussion om, skal de angribe ø, hvor, hvor, hvor de mener, der er nogle danskere. Og, der, øh, og det er jo også lidt, lidt, lidt mærkeligt, fordi Marius Jensen, han har åbenbart fortalt dem, at det, det er ikke nogen god idé, fordi der ligger altså 16 danskere. Og øh, så det kan I nok ikke nå. Er det er en det løgn. Jo, jo, det, det, det er det. For, der, der under en udenstændighed så mange. Uh, Mark Jensen, han har så også fortalt en anden stor løgn, fordi tyskerne, de insisterer på, at de vil være afsted, og siger, og, og, og, og hvilken vej de skal køre, så siger Mark lad endelig være at køre den vej, altså uh, over uh, havet her og ind igennem Sofiasund, fordi der er så meget strømskårende is, det er livsfarligt. Kør i stedet for ind igen Moskva oksifjorden parentes der ved han godt, at der er blød sne, og det vil tage det med et par dage at komme igennem det der moras, øh, og så køre den vej igen. Så det vil sige, at han vinder faktisk tid her. Ja, fordi nu bliver det endnu mere mærkeligt, fordi øh, øh, Marius Jensen får lov til at selv køre ind og advare danskerne. Og han kører så den der vej, han har advaret mod. Ja, han kørte bare den direkte rute for han ved det. Er så så han, har, han, har, han har lykkes med at, at fylde tyskerne med, med, med, med kæmpe løgnhistorier, som de hoppede på. Og så lad Herman Ritter, altså ham, der er chefen, ham køre den der vej. Altså han frigiver ham jo reelt jo. Det, det, er, altså, det, er, jo, det er jo historie på historie på historie på historie, som er virkelig i, i alle andre steder i, i under 2. verdenskrig ville det her lyde meget, meget underligt og mærkeligt. Og utroværdigt, faktisk. Ja, det, ja, det er fuldstændig altså. er nu, nu går det over, og nu bliver det næsten personligt, vil jeg sige. Fordi at det er jo et spørgsmål af, af Marius. Han drøner på halvanden døgn til Ellø. Og, og da han har været der, der kommer han præcis for sent. De andre, de er taget afsted to, før, der før hans kammerater, så der er tomt. Og så, og så han har faktisk, faktisk kørt forgæves. Ja, han har kørt forgæves. Nu kunne han jo godt have sagt, så nu... Øh... Nu smutter jeg også sydover til Skårsperson. Det er jo der, at de søger hen, der er kammeraterne på vej til. Nu tager jeg også den vej, men det gør han ikke. Og det viser så der, det her specielle forhold, der er opstået mellem Marius og Ritter. Han kører tilbage til, øh, til, til Mykbogter og samler Ritter op, der venter der, uden så at sige øh, hverken det ene eller det andet. Jeg ved ikke engang, om han har haft et våben. Men, men Mars kører tilbage og henter ham. Og så følges de jo sammen derfra i virkeligheden videre sydover mod Skårsbisund, for det er planen nu. Nu skal Ritter bare væk fra krigen, øh, og det er øh, ved at følge med Marius til Skårsbisund. Så på en eller anden led har man altså overtalt tyskernes leder til at og, og, og, og, hvad skal man sige, hoppe af, øh, eller hvad man skal bruge øh, gå på den anden side. Men han er jo bundet af, af det, som tyskerne på det tidspunkt tager meget alvorligt, en faneid som officer, man har lagt øh, det også der har fulgt lidt med i 2. verdenskrig og specielt også de her programmer, ved at, at øh, man aflægger jo sådan en høj tid til fanen til Tysklands fører, og hvor man skal kæmpe til døden og sådan noget med overgivelse, det må man jo nærmest ikke. Øh, det, det her det er jo altså det, det er jo faneflugt, men det er jo, på på andet, men man har jo heller ikke sat sig til modværge. Det er jo, det, sådan, sådan ser det i hvert fald ikke ud. og, og, og, og tyskerne selv de, de tror jo ikke på, at han selv er, har lavet sig overtalt til at følge med Marius Jensen. De tror, at enten han er blevet myrdet eller taget til fange. De, de nægter i hvert fald at tro på, at han overgiver sig. Ja, ja altså det, det ligger helt, tror jeg, uden for deres forestillingsbegreb. Men, men Ritter har jo set sådan på det, hvordan kommer jeg væk, og hvordan får jeg samtidig familien derhjemme, at de ikke kommer i klemme ved det. Så det har været et kolossalt... Øh Ja, for, for nu begynder det faktisk at, at, at blive sådan et, et, et ret mørklagt om, hvad der egentlig er realitet yeah. og, og, yeah. og det er jo det, som Jens-Jerik med sin bog set, forsøger at åbne op for, hvad han tror. Yeah. Ja, og han har jo faktisk også en kilde på det, yeah. nemlig Marius Jensen selv, yeah. som, som gammel mand. Øh, lukker op for posen, plus der faktisk også er nogle skriftlige kilder. Men, men øh, i Tromsø, der sidder øh, den lokale udgave eller overkommandoen af krigsmarine og undrer sig, og de, de får jo meldinger om, at der bliver truffet nogle meget, meget, meget besøgnelige. <laughs> øh, det gør de den 7. juni, fordi der kommer nogen tilbage og siger, Rita han gjorde og sådan og sådan og sådan. Og øh, de sender en ekspeditionsleder ud der kommer med et Dornier-fly, og øh, da han hører om det her, så udsteder han en arrestordre. Det sker altså den 7. juni 1943, men der er fuglen jo fløjet for så, så man kan udstede arrestordre. Det kommer ikke til at få en, en, en betydning. Så det vil sige, hvor Marius Jensen en var Ridders fange, så er Ritter nu blevet Marius Jensens fange. Og, øh, og det bliver han jo så ved med at være, og der er jo faktisk også tysker, som bliver ved med at forfølge sporet, fordi tyskerne er klar over, at den er gal. De lader sig faktisk evakuere allerede i juli 1943 i to omgange. Så det vil sige, at det her forsøg med at oprette et er slået fejl. Men der er en, der bliver tilbage og forsøger at opstøve Herman Ritter, og det er Uh, ham der er jo sådan set uh, man kunne pege som skurken i den denne fortælling nemlig ja dr. Sense. han er jo uh, han vil have, bare have fat i ritter tror jeg for en pris fordi at uh, altså i senses verden så kan man bare ikke uh, gøre det her som, som når man er aflagt id og, og sådan noget så han, uh, han er taget er tager sted så og siger hånd for at jagte ritter. Og, og, men, og så kommer han bare for sent tilbage til stationen, der flyet har været og hente de andre. Og, og faktisk er det sådan, at nu amerikanerne kommer op i gear, fordi først så bomber de Eskimo Nis. Altså efter, tyskerne har brændt med. Er det for at være helt sikker på, at det ikke skulle være nogle tysker tilbage? Eller? Ja, men det har også været diskuteret lidt. Jeg tror, at det er jo Bernd Balgen, den berømte norske pilot, som står i spidsen for det der. Jeg er ikke sikker på, at han har, han har simpelthen fået meldingen om, at, at, at han ved måske godt, at tyskerne er på Eskermones, men det er ikke sikker, at han ved, at de har forladt den. Eller, så jeg tror, det er lidt sådan en... Måske en fejl. manglende information. Og så bomber de sig op S ved Hansabukken. bomber de Hansabukken. Ja. Og, øh, og så, øh, og man får faktisk også fald på Sense. Øh, han, ja. han bliver også taget til fange. Han, er, han bliver jo for, samme Ritter så er der så jo to tyske krigsfanger, kan man, kan man ja. sige. Og, øh, og de, ja, da krigen er forbi, både for, for Ritter og Sense, og Sense han, han øh, kommer til DDR efterfølgende, og og, øh, og, og Ritter, han er jo Østrigere, så, så han kommer tilbage. Men det, der er mærkeligt, det er, at øh, hvem, hvem er vist fange? Øh, øh, der er noget, der tyder på, at Hermann Ritter overgiver sig ret tidligt til Marius Jensen. Men Marius Jensen fastholder gennem hele livet, at, øh, at det var at Hermann Ritter faktisk gjorde modstand. Ja, og der ligger måske forklaringen netop på, øh, hvordan alle myterne starter. Fordi de ritter har måske sagt til Marius, Marius, du er nødt til at sige, at du har taget med til fange, øh, fordi hvis jeg kommer hjem, og, og, og man bliver klar over, at jeg har begået faneød, som du, du siger, fane flugt, ja, men altså, faneflugt, og brudt ja. fane ja. den. Ja, men altså, øh, jeg har det svært nok med mig selv, og det fortæller hans familie også. Det har ham jo resten af sin dag, at han har gjort det, for han var et, et, et godt menneske. Og, men, og det var jo ikke helt ubegrundelse, fordi vi vidste det her med, at, at tyskerne havde det med, at haft, altså man kunne gå efter familien. Ja, øh, på de, Så kunne, rigtig, de, ja. Be, så kunne ja. Man de få der, repressalier, og ja. de kunne være temmelig gromme. Det behøver ja. vi ikke at gå i detaljer med. Så der var faktisk en... En, en, en, en der, var en, der var en grund til det, grund til det. Og, og, og, og, og Marius, han har ganske jivet ham. Jeg gør det ikke. Jeg siger det aldrig, det her. Det gjorde han heller ikke. Det var jo først til allersidst ganske... Få måneder før i virkeligheden, han virkelig døde Og at way, han de det var ikke, han sagde direkte, det slapp bare ud, tror jeg, for ham. Ja, fordi, der blev lavet en optagelse med ham i, i 89. Da, øh, da han senere, er 89 år? Da han er 89. Det er faktisk i 2000 og... Enten 2000 og 2001, det kan jeg ikke lige huske, men... der er lavet en boldoptagelse med ham. Hvem og tager det? Hvem, hvem, hvem, hvem. Det gør Jens Erik Schulz sammen med, med to andre... Øh, så der får han lidt månen på glæde. Han, han, han taler måske lidt over sig. Ja, eller, men altså, jo, jo, jo. Og så kan man også sige, altså nu det er jo også så mange år siden. Ja. Men jeg tror også, at man skal sige, at der i ligger måske grunden til, til de her myter, fordi det har jo hele tiden, og det lærte jeg jo selv, da jeg skulle til siger, jamen dengang der, der var det Majos, han tog øh, tyskerne til fange. og Altså, helt ikke. Og Måske ligger der også lidt det, at blive fanget i sin rolle, Altså, fordi det var jo en historie, som på sin vis øh, gik øh, verden rundt også. Øh, der var en englænder, hed David Howarth, som skrev nogle øh, bøger om, om ja, Maghav, øh, også fra, fra, fra 2. verdenskrig. Øh, og han fortalte faktisk historien. Og i den historie, der er det Marius, der viser muskler og simpelthen overmand og ridder. Så vi bliver nødt til lige at binde på det her. På et eller andet tidspunkt har Hermann Ritter sagt til Marius Jensen, nu skal du høre, jeg vil gerne overgive mig, fordi jeg har ikke lyst til at fortsætte her. Vi bliver nødt til at lave en aftale om, at det skal se ud som om, at, at øh, du har overmandet mig, og jeg er blevet taget til fange og det er imod min vilje, og det skal vi fastholde, og det er grunden af min hensyn til min familie, kan vi lave den aftale. Og det er ikke fordi, de her mennesker ses resten af livet, for det gør de faktisk ikke. De korresponderer de, de har vel ikke nogen forbindelse med hinanden efterfølgende. Det er ikke meget bekendt. Det er en faktisk. gentleman -aftale. Ja. ja. Det er en aftale, der er lavet med to øh, ordentlige mennesker. Ganske usædvanligt. Ja. Ikke, at man laver aftale med ordentlige mennesker, men i den her situation, de har ja. ja. sig i. Og, øh, og det usædvanlige er jo også, at de holder kæft med det, øh, næsten til, ja. til de døde begge to. Ja. Æm, det er jo ikke fordi, at øh, tyskerne er helt færdige med at oprette værstationer i Nordisk Grønland, men, men det går jo ikke så godt. Altså, men, de tager hjem her om sommeren. Om efteråret 43, der forsøger man sig igen med værstationen. Barsgeiger. Øh, den bliver så angrebet af en slædepatrulje 22. april 1944, hvor der finder ildkamp sted, og en tysk løgn mister livet. Så der er faktisk endnu et tab her på tysk side den her gang. Øh, og denne station blev evakueret 3. juni 1944. Så man kan sige, her har tyskerne også en vinter, hvor de har en værstation. Så det er sådan et, et, et, et forsøg, der er sådan til dels lykkedes, skal man sige. Og så følger Edelweiss 1 og Edelweiss 2 i, i 44. Og det er vist 2, der har... Øh, der er der nogle amerikanske soldater, der tager tyskerne øh, til fange. Det sker den 4. oktober 1944. Og, øh, og det bliver vel det sidste forsøg, de har. Øh, ja, altså det er det krig. sidste helt klart. Amerikanerne har i mellemtiden øh, fået helt nye Coast guard skibe, som er kraftige isbrydere. Øh, og det går jo også ned ad bakke, øh, kan man sige, på den tyske side. Så de er opdaget allerede øh, lige så snart, de er kommet i land og bliver opbragt af begge de der to øh, ekspeditioner. Og så er det slut, altså det er det sidste. Men vi skal lige høre, hvordan amerikansk propaganda fejrer tyskernes fiasko, hvordan de tager 16 tyskere til fange og i øvrigt springer en stærkt mineret værstation i luften. War's dramatic action reaches the far north as Coast Guardsmen blast their way through ice floes off Greenland in an attempt to break up establishment of Nazi bases. The hunt went on for two months, just a few hundred miles from the North Pole. Among the Navy Task Force objectives were armed German trawlers. And a heavily-mined radio and weather station in service on the island. The relentless search continued day and night. Sixty Nazi prisoners were taken. caves, along with the crew station. Hvilken betydning får de her krishandlinger for Grønland efter krigen? Der er jo udgivet, øh, udgivet blod for området og amerikanerne har jo også nu kan vi høre her, været med til at smide tyskerne øh, ud. Ja, vi kan vel sige at det er jo, øh, det er jo starten på den amerikanske øh, øh, engagement i, i Grønland. Det er der under 2. verdenskrig, man får bygget Så selvfølgelig jo den kolde krig med basen, altså for eksempel Tulebasen. Så det kommer alt sammen ud af, af den her periode. Men knytter det også Danmark sammen til Grønland, at man har haft folk deroppe og slås med tysk? Og noget sådan? Man kan i hvert fald sige, at, at Danmark jo i det område, hvor historien her foregår, der fortsætter vi jo, så at sige, i sporene på, på den patrulje, der var under krigen. Og det er jo det, der fører fra, frem til, at man opretter sladepatrullene Sirius. Så det vil sige, man opretter Sirius i 1950. Men de her, de her historier, vi har talt om i dag, eller den her historie, vi har talt om i dag, har, er, er, og myterne omkring det, har de sådan overleveret fra, i fremtidige... Øh, Sirius-patrulje. Er det nogen, man taler om? Omkring? Er det, er det en slags forbilleder af de her mennesker, som vi har hørt om i dag? Altså, det er helt klart noget, vi har, vi har diskuteret øh, i de lange vinter øh, indimellem. Hvorfor var det en, der skete dengang? Og så er det en helt anden ting, fordi øh, når man kommer derop i dag, for, for eksempel, det kan være som sirius så kommer man jo ud til eksempelvis Eskemonis og kan se hvor er hvor ligger ruinen når man kan jo finde de rustende øh, ting fra fra branden Æ, så, så der er stadigvæk meget der historien der er meget meget nærværende øh, derbel opgraderer man Sirius i forhold til dengang altså er det var der mere omfattende øh, bliver det mere omfattende Æ, altså øh, man kan kalde det eller man kan sige øh, Antalsmæssigt, så er det nogenlunde, som der siger startede startet, det her, ja nu kører man med 12 øh, patruljemedlemmer som standard, hvor man skifter øh, ud halvdelen hvert år, så der hele tiden kommer et nyt øh, hold, og et, et, et hold, der så lærer de nye op. Øh, men teknikken er jo øh, selvfølgelig meget forandret. Altså i dag, der har man jo, man kan jo nævne GPS'er og satellittelefoner og... Alting, som gør det nemmere at navigere end, i hvert fald. Jeg kan huske, at det var. Men det, så der er teknik, der forandrer men Oplevelsen, når du er ude med din hundesleder og hunden, det er, tror jeg, næsten den samme, som de havde i gamle dage. Altså, det er koldt stadigvæk. På trods af at den globale varmning, så kan det, så kan det godt blive... Så, så Sirius Patruljen de går i Marius Jensen og alle de andres øh, fodspor og, øh, og slædespor som, som for den gang. Tak til dig, Peter Schmidt-Mikkelsen, øh, fordi øh, du var med os her i dag. Vi talte om øh, bogen Krigen i Nordøstgrønland, skrevet af tidligere overlæge Jens-Erik Schulz og udkommet på forlaget Sirius Books. Hitlers Æsler slut for i dag. Teknikken sad Nils Glistrup Malmos, og jeg hedder Jarl Korn og er der til retlæggere programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via banskedk podcast eller en af de øvrige podcasttjenester. Det er også på de øvrige podcasttjenester, man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret i Radio Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æsler. Tak for i dag.